Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetevar Podcast 322. üveges tótnak a vadászgép adását halljadok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és arra lettem figyelmes, hogy már egyáltalán nincs so adás naplongban. Se kütyű, se szoftver, se indigogó felfedezés találmány, csupa ezek az ilyen kendi dolgok, ezek már nincsenek. Csak mindig ilyen szomorú dolgokról írunk, hogy vagy a írunk, nem írunk, beszélünk. Blá, blá, blá, ezt akartam mondani, ebben tök van. Tehát lehet, hogy nem jutottál a az naplóba, de van. Igaz, hogy ostobaság, de van. Jó, igen, tehát a, igen, hogy ezek a dolgok mindig ilyen izében kerülnek elő, ilyen negatív konnotációban, amikor fikázzuk őket. Pedig én szeretem őket dicserni is, csak nem, enge mert nem engedsz hozzájuk közel, mert nem mehetek oda a kütyüjeimhez, mert nem engedsz oda. Van olyan kütyű, amire vágynál, mert én el, el tudom kezdeni ezen a szálon is a panaszkodást ma. Na, kezd el ezen a szálon. Mert hogy az első, első nagy kérdésünk, amiről azt akartam, hogy beszéljünk, a miért nincsenek rendes tesztek vajon című kérdéskör. Ugyanis egyrészt valami Black Friday nevű dolgot rendezett a héten az EMOG, ami hát nem most van, most máshogy hívják, de az a lényeg, hogy megint, megint csináltak egy ilyen takeover nyitó oldalat, és ott le vannak a dolgok. De sokkal durvábban, mint eddig. Tehát valamiből engedtek 18%-at, másból 1000 forintot a sokkal több számért, tehát jobban néz ki. <gül> és akkor most, ahogy meg minden ilyen szírszar, nem néztem hogy előtte mennyi volt igazából. És elgondolkodtam azon, hogy világ életembe vágytam autós. De hogy is hívják ezt? Menetrögzítő kamerára, ami a Az. Csajabinski meteort valamit ostoba más autósokat lehet rögzíteni, és akkor majd én most, most veszek egyet valami wattpénzből, amit hát ott helyben fog elvadítani leginkább. Meg is néztem, vannak is szépek, gyanúsan a Xiaomi gyártja őket, na mindegy is, ebben nem menjünk bele, és elkezdtem teszteket keresni hozzá. De egyrészt van a Vítor amit mindig megnézünk, ilyenkor megajánlom gyorsan három darab amerikában kapható márkát, hogy ezek a legesleges -leges legjobbak, tehát nagyjából Európában se el köszi, akkor ez nem az a teszt oldal, amit én keresek. És akkor az akcióban levőkre elkezdtem rákeresgetni hogy hát ha van valami ilyen nagy összehasonló teszt, ami azt mondja, hogy 25 ezer forintért ez a jó, ez azért nem jó, mert annak vacak a kábele, ennek pedig mit tudom én, nem az igazi a lencséje. De nem, mert az van, hogy vannak olyan tesztek, ahol egy darab eszközt próbálnak ki, és leírják, hogy el nem iszi kedves olvasó. Ez a kamera rögzíti, amit lát. Gondoltam azért, hogy még ide nem szarok magam alá Nincsenek olyan YouTube videók, ami mondjuk a beszerelés látható, a, me me a menüjük az teljesen lényegtelen, mindegyik lúbba veszi fel a, az előtte a dolgot, és ha megnyomod a gombot, mert bár összetörted magadat, de még yes, akkor akkor rögzíti azt a szegmest, ami éppen le van mentve. Van mögötte technológia, amit azt szeretne hasonlítani, hogy melyiknek jobb a szenzora, melyiknek szebb a kép, melyiknek ügyesebb a, a ködmentesítő algoritmusa, meg, meg valójában milyen látószögnél jó ezeket használni, de de egyes kameráknál lesz leírni, hogy hogy mennyi, az nem túl izgalmas. Összehasonlító test nincsen, beszrelős videó nincsen. Tehát az, ami mindenkinek eszéből nem második alkalommal, hogy jó van, de azt a 18 méter drótot, amit adnak hozzá, azt én hogy fogom lehúzni a rádió környékére, ahol van a tápja neki. Na, ez nem létezik videóba, Az van még, hogy ott ül a paraszt, és kibont egy kartondoboszt. Most egy kartondoboszt én is ki tudok bontani, de hogy is mondjam, óta minden évben tartunk karácsonyt, nagy gyakorlatom van benne, és akkor itt körbe mutogatja a kamera előtt, hogy van eleje, meg hátulja. Tehát, mint hogyha a, az én tisztességes tesztem, amiből, amiből el lehetett dönteni azt, hogy, hogy te szeretnéd ezt a terméket, egy másikra van valójában szükséged, ez a jó, az a rossz, az vagy én nem tálam és béna vagyok, hagyjuk meg ennek a lehetőségét, vagy eltűnt és helyette ez a YouTube-os van csak. Ja, értem, ezt mondod te. Hát figyelj csak, én most rákerestem, és összehasonlító magyar nyelvű autós kameratesztekből hirtelen találtam. Hát legnagyobb autós kamerateszt 2021, milyen autós kamerát vagyok 2020-ban, autós kamera összehasonlító teszt a vezetősúnal. Tehát lehet, hogy csak rossz helyen keresgeltél. Nem néztem ezekbe bele, lehet, hogy nem igazán jók. Hát, ö, izé, tudom, az őszinte azt megtaláltam. Uh -huh de hogy az alapján én nem tudok dönteli például. Támogatja a nagy memóriakártyákat. vov. Hátrányok magas ár. Írja a 65 ezer forint feletti szegmesben, uh -huh. mint, mint ellenérve. Tehát, hogy ez oké, okay, de ez egy ilyen meg tartalom, ez nem az fényképezési szög. Minél nagyobb, annál jobb. Jó van, jó van, hát ez ennyi jutott hirtelen. Biztos, hogy kicsit még túrc szerintem találsz egyébként Ilyesmit, de ez tény, hogy nincs egy wirecutter magyar nyelven, sőt, szerintem, hát, hogy európaiul van-e, azt nem tudom. Én ilyenkor egyébként a rendelj kínait pontúra szoktam felkukkantani. Ott ugyan nincs az, hogy letesztelik azt, amit én kinéztem, de ha ajánlanak, amiket ők leteszteltek, és amiről azt mondják, hogy jó, az például nekem már elég. De értem, hogy értem, hogy nincs igazán. Egy ilyen, Száz az tényleg tök lenne, hogyha minden termékkategóriában minden terméket kipróbálnának, és azonos szempontok szerint összehasonlítanának a versenytársaival, az nem lenne rossz. Ezt én olcsóbb dolgoknál kevésbé szokták, azt Ö, Igen, ez elképzelhető. Ö, plusz nem ártana, hogy egyébként olyan tesztoldalakat dobnak ki amiről nem, aznap hallok először. Meg ahol a címlapon nem a legjobb fehér nemű szárítók tesztjét éppen nekem. A, leg, a legjobb fehér nemű szárítók. Ez. Isten látja a lelkemet itt van előttem, ez valójában szárítós mosógép, valójában, vagy szárítógép. Ah. De, de vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, akik nemű szárítónak hívják ezt az eszközt. Fura név, igen. Na, de pont félbeszakítottam azt, hogy azt mondjad, hogy ugyanit. Nem tudom, illetve van az ugyanit az, az igazság. Hogy egy pár csodálatos kütyüt akarsz a figyelmembe ajánlani. Végül nem vettem egyébként kamerát, ideig jutottam el. Hmm. Úgyhogy ez majd egy későbbi alkalom lesz, amire megtalálom azt az oldalt, ahol eldöntöm, vagy kinézem azt, a szép a színe. Plusz kitálom, hogy hogyan lehet nem tudom, kétszer felcsévélni a tükörre, és egy ilyen tarzanhozós mozdulattal még átvetni valamin, hogy ne logjon belátó terembe a drót. Viszont hogy vannak itt izgalmas küldjük. Például ott van a, a sütők überje és a sütők Airbnb-je. Hát mi a kifogásod azzal szembe? Most azon túl, ostobaság. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy az, az egyik kifogásom, hogy azt írtad oda fölé, hogy, hogy valami, mit is írtál fölé? Azt, én tényleg azt hittem, hogy ezek, a, ezeknek, ezek az ostobaságok már kihaltak, ja, de ez igen. most zárt C-befektetési kört. De csak 30 millió dollárt kapott, az igazán zseppénz. Aha, és ez lényegében egy e, ilyen mirelitkaja, meg egy speciális mikrosütő, még minden mirelitkajahoz egy papírlap, amin van egy, QR kód, amit beolvastatunk a mikrosítővel, és az ezek után 37 percig melegít. Igen, azt is el tudom képzelni, esetleg hát hogy először 5 percig 120 fokon, és utána felveszi egy kicsit. Igen. Igen, de hogy ezt miért kell mindenképpen papírlapon bejuttatni a rendszerbe, azt furánnak gondolom. De ez a QR kódos Norbi Update és vagy annak a trendnek az egyik folytatása, hogy ezek a fiatal sorozat befektető Startup alapító urak, ezek azt automatizálják, amit korábban az anyukájuk csinált, meg nekik magyarul berakja a defrost rakaját. A hát egyébként igen, és innen lehet ezt a dolgot nézni, amennyiben vannak emberek, akik nem szeretnek főzni, nem tudnak főzni, és akiknek adnak az ígérete, hogy itt van egy gépezet, ami nagyon finom kaját csinál, és neked semmit nem kell tudni, az se, hogy hogyan kell, tudom, én, 600 wattra állítani a mikrosütő teljesítményét hanem csak megmutatod a papírlapot a mikrosütőnek, és az elintézi a többit. Azt el tudom képzelni, hogy valaki ezért őszintén jó szívvel ad pénzt. Azt azért nehezen, hogy ez, ezek az emberek tömegesen vannak. Na, azt én sem tudom elképzelni. Tehát, hogy már már a, a 30 milliónak a megtérülése is egy kicsit, kicsit kérdőjeles, de hát ez már a harmadik kör, tehát előbb, előtte már raktak bele pénzt, tehát, hogy legalább ennél valahogy a több van benne. Igen, hát ezek szerint a vállalat már bizonyított. A vállalat, amelyet tovalának hívnak. Vagy már mint a tovalának hívják, ugye? Nem az eszközt hívják tovalának. A sütőre is ez van írva. Tehát, hogy lehet, hogy ez az, ez az élménycsomag, amit így megvásárolhat, az, a, az maga a tovala. Uh -huh. És akkor mondhatod ott otthon este, hogy na, tovalázunk este egyet? Ami azt Igen, jelenti, hogy mikrós tévévacsora lesz. Hát, szuper jól hangzik. Na ez nem az a kütyű, amire én vágyom, és amit én akarok megbeszélni. Na, nézzük, nézzük, mi van még. Mi van még? Hát, arról nem számolnék be, hogy állok a, a pályhollal. Ez a hálózati reklámszűrő Már Mármint a Raspberry Pi-ra épített uh, hálózati forgalom szűrő volt helyettesítő kicsi uh, uh, Konkrétan nem is volt, hanem egy DNS-szerver, uh, ami a reklámszervereknek a ezért címét azt rögtön úgy oldja fel, hogy ne töltődjön be a reklám. Amúgy egy nagyon okos ötlet, megold nagyon sok problémát, és generálja teljesen újat. Értem. Akkor ez egy szomorú történet, jöhetnek inkább a vadonatújokos telefonok. Azt azért elmesélem, mert túl vagyok azon, hogy újra telepítem az egészet, lecsekkolom a kártyát, hogy hibás-e, nem az. lecsélem a kábelt, hát azzal van a gond, nem azzal. lecsélem a tápot, hát ha azzal van a gond, nem azzal van gond. Ellenben még mindig 24 óra után. Takra pontosan a svájci órát lehet hozzáállítani, egyszer csak szénné vagy a dolog. Most találtam egy tavaly nyári hibajelentést, amely szerint igen, az egyik DNS szolgáltatóval van ilyen. <gül> Még nem tudjuk, mi okozza, állítsd át. Úgyhogy ma ezt tesztelem. Értem, akkor egy Whitebook-i probléma futott bele a pályhol. Igen, ez nagyon jó. Mének után, ha szét akkor utána van meg itt tisztességes dns mert akkor a, a Cloudflare-re áll vissza a hálózatom. Most már nem az van, mint a múltkor, hogy hajnal a kettőkor forrasztópákkel vala a kezembe, és Isten nevét gyakorta emlegetve próbálok visszajutni a saját hálózatomra, hanem ez a, hum, hum, hum, na majd reggel megszerelem, jó is egy gyerekek, búcsúzik a füles mára, így az egy kicsit kényelmesebb. Figyelj, szerintem te még egész jól jársz ezzel a 24 óránkénti lefagyással. Itt van például az én Android TV eszközöm, a Xiaomi Mi Box 3, ami a le nem is tudom, hogy a legutóbbi frissítése óta el vagy a vagy a Telekom router frissítése óta már tényleg nem tudom, hogy mitől, vagy melyiktől, de minden egyes alkalom, amikor elmegy sleepbe, akkor euh, egy olyan hibát produkál, hogy nem indulnak el a videók rajta, de semmit, tehát nem csak a YouTube-on, hanem Netflixen, se HBO-gon sem, hanem az első másodperc, tehát az első képkocka megfagy, és úgy marad. És ezt kizárólag az eszköz újraindításával lehet orvosolni, úgyhogy ezért aztán az hogy minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk, mert valaki nézni akar valamit, <kül> akkor újra kell indítani az eszközt. Ami hát azért 2021-ben már egy szokatlan, szokatlan helyzet. Két lehetőség, az egyik, hogy javítják a hibát, a másik, hogy eladják fitness funkciónak. Szerencsére ezt lehet szoftverből is újraindítani, ami korábban ugyanezt tudta a rendszer azt is, hogy hogy csak hát ez úgy vagyott le, hogy nem működött a távirányítója, ezért aztán az újraindítás csak a záramtalanítás segítségével volt lehetséges. De ez most nem ez a helyzet, most meg lehet keresni a menüben a reboot funkciót, illetve a startot. Ám mindegy, szóval csak azért, így már, már azt hiszem, hogy fél éve panaszkodom erre a mi boxra, ami frissítésről frissítésre, frissítésre elő hozakodik valamilyen olyan hibával, hogy lényegében, hát ez nem igaz, hogy használhatatlan, de de nagy kompromisszumok árán használható csak, amit viszont minden nap többször meg kell kötni, és most őszintén szóval nem tudom, hogy miért ragaszkodom még hozzá, valószínűleg csak azért, mert valami olyasfajta gyanú van bennem, hogy nem a Mi Box tehet róla, hanem mondjuk az én internet már mármint a rúteremnek valami beállítása. I. Szorny, szörnyű szomorú történet. Te nem bonyolult eszközről beszélünk egy sima, ezért, tévére kötött ö, egyszerű mobiltelefon hardverről. Na de, ö, hogy is mondjam, labzárt előtt érkezett a hír, a Verge írta meg, hogy valaki mások ö, észrevették azt, hogy az Apple benyújtott egy szabadalmi kérelmet, nem is akármiről. Egy a világot megváltoztató találmányt ö, jegyzett be a cég, aminek minden apple tulajdonos egy emberként fog ö, magát a földhöz verve örülni. változtatható. Szilárdságú kábeleknek hívják a, a leírás, és ez azt jelenti, hogy próbálnak olyan kábelt gyártani, ami nem szakad szét 3,5 perc alatt. És ez egy patentet kellett benyújtani? Ez benyújtottak egy patentet, mert nem simán azzal, hogy most már akkor simán vastagabb műanyag borgolatot fognak hozzá gyártani, amit a világon mindenki ideértve a nem tudom, burundi fűnyírógyárat is megfejtett már sokkal korábban, mint az Apple, akik hát, hogy utolsó harcosként gondolják azt, hogy valahogy automatikusan majd egyszer nem romlannak el a kábeleik, de nem. Ők rárakták az embert, kikutatták, gyanítom, van benne még Nanotechnológia is, és most becsületszó nem fog herongyolódni a kábel. Már egyszer elkezik gyártani ezt a változtató szillárdságú kábelet. Ilyen eserében persze 45 dollárba fog kerülni egy sima, addigra már talán USB-C, USB-A méteres kábel, szemben a szokásos 3 dolláros árával. Nyilván mindenki megint a, vagy továbbra is a, a Flying tiger meg az ikea ba fogja venni ezeket a kábeleket, plusz a benzinkútnál. Igen, igen. De, de Tim Cook ettől még nem nyugszik, nem alszik. Ott van a, a szakadó kábelek vártáján, és, és őrzi a világ nyugalmát. Na jó, jó, de azért szerintem nekik igazán örülhettek. Arra kíváncsi lennék, hogy egyébként mit fog tudni ez a változó, szilárdságú kábel. Megvan erősítva a nyaka ne. Tehát valami más műanyagból van. Most komolyan ennyi. Hát itt van egy ilyen szabadalmi ábra, ott két különböző színű burkolat van rajta, tehát gyanítom, igen. Jó, hogy ott kevésbé fog hajlan. Igen, igen, látom én is az ábrát, ez tényleg annyi, hogy a külső burkolat a nyaknál egy kicsit vaskosabb. Hát, komolyan. E, bizt nem, nem. Jó, szerintem nem, nem látjuk át még minden részletét, nincs még kibontva az igazság minden részlete az nem lehet, hogy ekkora farkak legyenek. Most euh, Wikipédiát kell ehhez nyitom, és megnézni, mikor gyártották az iBook g 4 ami nekem az első új állapotban megvásárolt, megintosan volt annak idején. Töröt, töröt, töröt, egy hármas volt, azt hiszem, 2005-től gyártották, hát vagy 2004-től, vagy 2005-től volt euh, nekem ilyenem. Ohó, -oh, valószínűleg inkább a 2004. Fontos-e nekünk az, hogy 2004 vagy 2005 óta, öt óta van neked ilyened? Egy teljes év? Azt tudod, hány mérnek óra? Tudom, de fontos -e ez nekünk? Nem. Egyáltal, egyáltalán nem, valójában igen. Csak a mérnök órák miatt gondoltam, hogy itt csak a pontosság mérnöki erény. Plusz a vasútnál is jól jön, állítólag más országokban ott is használják. No de, eh, annak véletlenül úgy rongyolódott a tápkábele, hogy öröm volt nézni. Viszont nagyon drága lett volna pótolni a tápot, tehát az ember egy idő után elkezdett görbetekerni, keríteni, leugoplasztottam mindent szarra. Tekintsük akkor 2004-nek ezt a számot, ez azt jelenti, hogy 18 év alatt felismerték a hibát, és tettek ellene. De biztos nem 2005? Azért nem mindegy. Lehet, hogy csak annyi. És, tehát, Minden esetre kétségkívül a felnőttséghez közelít az a gyermek, aki első, akinek első játéka egy szakadt uh, megint a volt, amit már nem töltötte a a notebookját, csak bóklászott benne, a szomorú 220 volt, és ha ezt túlélte, akkor, akkor most hamarosan a kezébe veheti azt a, azt a kábelt, ami már nem törik olyan. Hát könnyen. Nem tudjuk, hogy hamarosan el, hiszen ha még csak ott tart az Apple, hogy benyújtotta a szabadalmi kérelmet. Lehet, hogy még évekig kell fejlesztjék, hogy pontosan milyen vastag is legyen az a merevebb darab. Jó, de ez nem Apple kár, amit 30 éve várnak tőlük. Hát, de lehet, hogy ugyanolyan bonyolult módon képzelik el. Én azt látom, hogy például az idei, nem jó az idei évet, ezt nem tudom, de a tavalyi évben vásárolt Apple eszközök kábelei mind-mind szakadnak szert a széllyel. Itt mi most, ez a mi családunk, egy viszonylag, viszonylag Apple függő, vagy igen. Tehát ilyen vendor lockdown, nem így mondjuk, vendor lock-in, ez az úgy mondjuk. Azaz. Az van nekünk. A vendor lockdown, amikor nem engedik be a munkásokat az uránbányába. <gül> igen. A vendor lock-in, amikor meg beleragad az ember egy szállítónak, vagy egy márkának az ökoszisztémájába, és nálunk ez van, itt van. És hát figyelj, ne tud meg, hogy hány darab lightning kábelt vettem az elmúlt egy évben. Kamaszlányok kezében lightning kábelt adni, iszonyú veszélyes dolog. Te akkor lehet, hogy te vagy az ember, akinek kitalálták igazából a, a drót nélküli töltést. És ezért aztán ezt is használom. És a lányaid? A lányaim nem hajlandók ezt használni, képzelde, pedig kaptak ők is drót nélküli töltőt, ők inkább tesznek havonta egy lightning kábert, és azért nem használják. Egyébként teljesen logikus. De én megengedem, hogy találgass egy kicsit, vajon mi bajuk a kamaszlányoknak a drót nélküli töltéssel? Hát ha csak fel nem csabad a drót nélkül töltést olyan ö, erőse, hogy a szomszéd macskát is megsüti a háztetőn, akkor ö, nem lehet töltés közben a kezetben a települ. Egész pontosan ez a probléma vele így van. Tehát, hogy természetesen nem figyelnek arra, hogy lemerül, és már csak akkor teszik töltőre, amikor kétszázalékon van, de természetesen nem akarják félbehagyni az éppen megkezdett 241 cset beszélgetést. Úgyhogy ezért aztán a kábeles megoldásra van szükség, mert így tudják közben is tölteni a telefont. Úgyhogy megkaptam az összes drót nélküli töltőt. Én már minden lakásbeli tartózkodási helyem környékén van egy Ikea-márkájú töltő. Tehát önökében trolleybossz működik? működt? Tulajdonképpen igen. Én, akinek viszont nincsen rá szüksége, mert nekem meg nem szokott lemerülni a telefonom többnyire. Hm. Na mindegy, szóval... A, a kábelekkel csak a baj van. Én nagyon várom a kábel nélküli világot. Azt olvastad egyébként, hogy a Xiaomi most mutatott be egy olyan drót nélküli töltőt, ami több méter távolságra is működik? És nem süti meg az apró gyerekeket? Hát ezt nem olvastam, hogy megsütné, biztos volt ilyen dupla vakteszt. Vak <gül> gyereket sütöttek meg vele, nagyon kínai. Igen, vagy két gyereket oda tettek egy-egy ilyen fémlap elé, az egyik az placebo volt, és nem töltötte a telefont, a másik töltötte a telefont, sajnos elkezdett fortyogni a gyermek vagy vize. Egyébként nem olvastam, uh, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, milyen frekvenciában mit csinál. Hát reméljük, hogy 2,4 ghz illetve 5 GHz-en sugároz. Jó, csak a spektrumban olyan sok szabad frekvencia azért nem nagyon van. Valamiért azt gondolnám, hogy ezt alacsony frekvencián kell elképzeljük, mint a manapság divatos sávokat, nem? Ez a töltés, ez valami egészen más. Na de mindegy, tehát, tehát képzeljük el úgy függetlenül a technikai részletektől, hogy van egy olyan, hogy bejövünk a lakásba, és ott elkezd töltődni a telefonunk, mindegy, hogy hol vagyunk vele. Ez csodálatos lenne. Mm, mivel lelkesedős adást tartunk, ezért, ezért nem is mondom a kapcsolató zöld szempontokat. Jó, helyes, nagyon jó. E, e, e, jó te... dolog nagy elektromágneses tereket üzemeltetni, és nyilván még a ház előtt meg kell kérdezni kedves barátainkat, hogy pészmékerekinek van. <gül> Mert az <gül> most kapcsolja ki. Vagy különben rezet lesz. Igen, igen, igen. igen. Szívszakadás, földindulás. Na jó. Nem tudjuk, hogy hogy működik a töltő. Lehet hogy, lehet, hogy lesz valamilyen ilyen nagyon súlyosan fókuszált, irányított sugárnyaláb, ami mindig keresi és követi a az adott telefont. Képzel, képzeljük el ezt, mondjuk. Ez jó, ez jó ötlet, nem? Igen, hát berakni egy, egy dolgot, ami követ a saját lakásodban, az mindig egy, egy jó Nem ördet. téged, a telefonodat. Te lehetsz külön a telefonodtól. De jó, de a te, te helyed és a telefonodnak a helye az többnyire ugyanaz azért. Gyakran velem van egyébként, igen. Ezt, ezt elismerem. Jut eszembe egyébként ezért a töltőkábel elszakadás, hogy volt annak idején az a... Egyszer felhasználós és utána megdermed de rugalmasra a műanyaga sugurú. Igen emlékszem. Azt te próbáltad ilyesmire, esetleg? Nem próbáltam. Bár konkrétan ezzel is hirdették. Ez volt a reklám fotóin, hogy hogy epülkábele végét, mármint a tövét erősítik meg vele. Igen, az megoldás lehetne. Tagadhatatlan. Szívesen ki is próbálnám, de nincsen sugórum. Nem tudom, hogy egy cég van-e még, de az olyan okos dolognak tűntem úgy. Figyelj csak, én legalább ilyen okos dolgot láttam az Osán Áruház műszaki részlegén, ahol is hát meglepő módon éppen Lightning Kábelt vásároltam a napokban már megint, és akkor láttam, hogy Lightning kábel van 800 forinttól 9000 forintig ebben az árkategóriákban mozognak a különböző termékek és találtam egy köztes terméket valami 4000 forintért, ami azt tudja, hogy egy Lightning csatlakozó, ami mögött nincsen kábel, hanem egy kis lapocska van, egy ilyen a lightning merőleges síkú lap, amit bedugsz tehát a telefonnak a töltő csatlakozójába, vagy hát a Lightning portjába, és egy ilyen megszépszerű mágneses töltést teszel ezzel lehetővé, mert, hogy amit bedugtál, az mágnesesen fog tudni csatlakozni a dróthoz, amit szintén adnak a kecseréhez. És ugye ez pontosan az a dolog, amit nem lehet elszakítani. Úgyhogy erősen elgondolkodtam, hogy kéne venni ilyet a gyerekeknek. Viszont mozgatása közben úgy is le fog csatlakozni, tehát nem tölt. Uh -huh. Tehát ez ilyen lerántás ellen szerintem jó, de mondjuk kézben használ telefonnál, hogy elég erős a mágnes, azt jó, hát le kell tesztelni, mindenképpen számolj majd be róla. Nyilván úgy van kialakítva, hogy hogy ezt tudja, hát, hogy erősebben kelljen leszaggatni róla. Na mindegy, nem tudom, igen, végül is valahogy egy pillanatra ugye el, e, bizonytalanított az a tény, hogy, hogy e, tudom én, ötször annyiba kerül ez a kábel, mint egy átlagos, egyébként jó minőségű lightning kábel, és hogy vajon megéri ez annyit. Jutólok belegondolva, nyilván megéri, hiszen biztos, hogy már gyerekenként öt kábel elfogyott ez egészen addig megéri, amíg el nem hagyják azt a kis szírszart, amit beledugsz a telefonba. Hát ezt miért húznák ki? Soha semmi más nem dugnak bele. Ja, hát ha csak nem a fülhallgatót esetleg. <gül> Bocsánat. Igen, jó. Apple felhasználókkal van, van dolgunk, kedves most leiratkozó hallgatóinktól. Hát hogy is mondjam, könnyűbb búcsút veszek. Figyelj, ezért mostanában már az androidos telefonokon sem teljesen magától értetődő a Jack csatlakozó. Nem teljesen, az Apple most hozza vissza éppen az SD kártyát a laptopjaira, mert rájöttek arra, hogy hát az emberek sajnos használják, és bár dizájnügyileg jobb volt leszedni róla, de ügyféligé mutatkozik rá. Igen, hát az a hírjárja, az a pletyka tartja magát, hogy a M1 csipes MacBook pro lesz több port, meg lesz SD kártyaolvasó. Azt mondjuk, nézd, ezt kétfelől is lehet nézni. Egyfelől az, hogy... Az Apple meghallgatta a felhasználói sirámokat, az végül is elég szép. Ezért akár szerethetnénk is. Azért már kevésbé, hogy. Tehát hogy jutott eszébe, hogy lehagyja az eszközről ezt a. ezt a lyukat, és másrészt hogy volt az, hogy ezt valamikor mondjuk 5 évvel ezelőtt tette meg, és öt év alatt nem sikerült meghallani azt a végtelen sok siránkozást, ami arról szólt, hogy Könyörgöm, kettő darab USB-C nem elég. Hát még, ha nem is USB-C. De most azokon USB-C van, azt hiszem. Hogy, hogy van ez? Ne nézzél írám. Ne? Jó, nem nézek így rá. USB-C van, igen, azt hiszem már a, a MacBook Pro-kon, az új MacBook Pro-kon, vagy újabbakon. Azt mindesetre vannak már olyan Apple eszközök, ami USB-C-vel csatlakozik a világhoz. De azt nem tudom, nekem olyanom nincsen. Az egy szép szabványos megoldás egyéb iránt. Nem is tudom, hogy a szégyen vagy dicsőség, de a lakásban tulajdonképpen egyetlen olyan termék van, aminek van USB-C bemenete. Vagy várjál, nem, nem is az egyik gyerek laptopján van egy USB-C, de nincs hozzá kábel. Szóval nálunk nincsenek USB-C és eszközök, képzeld el. A laptopomon van valami gyarnúsen USB-C, meg a telefonom azzal töltődik, de a telefont egy USB-ás dróttal. töltöm, hiszen az összes létező ilyen izé, power brick az, az USB-át fogad. Igen. És a fene fogja lecserélni őket. Aha. Na jó, szóval, hogy akkor mi, mi ilyen, ilyen boomerek vagyunk, akik még az USB és mm, micro USB világában vagyunk -e erre kedve. Ne viccej. A, a mikrofonunk, ha jól működik, akkor az USB mini csatlakozik. Mini is, igen. igen. És uh, ha nagyon kell, akkor otthon előtt tudok esni, Powerbooks kázi uh, csatlakozott, ami <hállt> kizárólag egy darab gépen volt, mert az <hállt> ebből akkor is feltalált azt, hogy az ilyen hosszanti meg tudjuk oldani kockában. Na jó, de az előásás nem ér. Előásni, ugye az ember mindenféle dolgokat elő tud a részben a kamrából, részben a padlásról, előhozni dolgokat, amik aztán tényleg már tíz éve is teljesen egyedi és megismételhetetlen technikának számítottak. Ja, hát igen, 3D nyomtatott szévikon, ugye. 3D nyomtatás, ügyben én hoztam egyébként egy egészen Gyönyörűséges történetet. Rögtön hagyom is, hogy elmondja csak. Van még egy fél egyébként hogy egy pár perccel ezelőtt mondta azt, hogy ezekkel a drótokkal mindig csak a baj van. És én a héten voltam egy sajtótájékoztatón, fizikailag megtartott sajtótájékoztatón, de ilyen egy éve nem volt. Embargós sajnos, hogy mit mutattak be. Mondjuk, mire odaérünk, hogy ez az adás kikerül, addigra valószínűleg nem lesz az. Maradjunk abba, hogy köze van egy György nevű férfihoz. Szinte mindegy is. És, és itt volt az, hogy, hogy egy mobiltelefonom ment a a tesztkörnyezet ennek a dolognak, amit ki akartak vetíteni egy ö, ilyen nagy irodai gurlósra, azaz a táblára emlékeztető LCD-kijelzőre, uh -huh. ami modern meeting szobákban szokott lenni. Igen. De mivel ez a kijelző az egyik HV-film volt, a telefon és a tesztkörnyezet csak a másik helyi film működött, nem volt teljesen szabványos a képátküldésnek a módja, ezért az egyik félről a másikra nem tudott küldeni az ott megosztott eszközre képet a a teszt környezet futtató mobiltelefon. Drót senkinél nem volt, Ethernetre nem lehetett feldugni a szerencsétlen jószágot plusz az sem volt kéznél, ezért a végén az ott, telefonokat adtunk körbe mint az állatok. Én nagyon mélyen remélem, hogy egyszerre vagy lesz ilyen Ethernetes dolog, hogy minden fel van akasztva egy darab hálózatra, onnan érhető a dolog, azt jó. Hát, hogy valami, vagy esetleg küldenek egymásnak ezek az eszközök valami azonosító, nem tudom micsodát. Nem, tehát azt lehetne, hogy mindenki egy teljesen másik hálózaton van, de ezen hálózatok között van átjárás. Igen, lehet, ezt is meg lehet oldani, ezt majd bemondják a kedves hallgatók a cseten, hogy, hogy miért gondolunk hülyeséget, vagy hogyan biztonságírés az, amit mi elképzelünk. Minden esetre ez így rendkívül vicces volt. Ellenben a sajtótáig azt egyébként tök király volt, meg emberekkel találkozni néha az nem rossz. Ú, de érdekes lehet, én nem, nem csináltam olyat egy ideje. Jól hangzik. Na de akkor, hogy el ne feledkezzünk arról a 3D nyomtatásos történetről, ezt valójában nem tudom, hogy ez új vagy régi, újnak tűnik, és rendkívül varázslatos. Azt érdemes megnézni a, majd az adásnaplóban, amit a metihetor.hu weboldalon lehet elérni. Szóval az ott erről az eszközről szóló bekezdést, és benne a linkeket, mert hogy ez egy olyan 3D nyomtató, ami nem rétegenként nyomtat, hanem meg kell tölteni valami folyadékkal egy, mondjuk egy gömböd bár itt igazándiból hengerek vannak, amiket megtöltenek ezzel az ilyen irizáló zöldes arány folyadékkal, és belevilágítanak ebbe a folyadékba, hát kis túlzással egy hagyományos projektorral. Narálnám a videót hozzá. Obi van, ön az utolsó reményünk. Épp úgy néz ki egyébként tényleg, azzal a különbséggel, hogy itt leje a hercegnő, amint legugol éppen, egyszer csak megkövül, és megjelenik tapintható tárgy formájában, mert hát, hogy kb. ezt tudja ez nyomtató, hogy amit úgy belevilágít ebbe a folyadékhatali engerbe, az egyszer csak valahogy ott megkristályosodik, vagy megszilárdul, és egyszer csak ott van. Nem rétegekből, hanem ott a tárgy egyszer csak felbukkan a semmiből. Elég vadul néz ki, nagyon skifi, nagyon olyan, mint ami majd, majd nem sokára lesz, amikor vagy hát ugye így képzeljük, hogy tudom én rántott túlsült kumplival, azt úgy fogunk nyomtatni, hogy egyszer csak megjelenik egy ajtó mögött, egy kis ajtó mögött, amit kinyitunk, és kivesszük a gőzölgő friss ételt. Na ez is így néz ki. Ö, egy, nem, egyrészt már az is lenyúgözött, amikor először mutatták azt a cuccot, amikor egy ilyen smörtyiből, mint ami ebben is van, hát lényegében kihúzza Fejjel lefelé az Eiffeltornyot, mert mindenki mindig Eiffeltornyot nyomtat először. Igen. A gép és ott egy lézer járja végig nagyon gyorsan az alját, és azzal rögzíti a smöjtit szilárd halmazállapotban, és tényleg ez. A, és csak itt van belenyúrunk a hát ez a tusfürdő halmazállapotú dolog, dologba, és kihúzunk belőle egy dolgot, ami eddig nem volt ott. Már az is nagyon menő nézett ki. És ahogy nézem, itt is valami, valami fényjel fixálják ezt a tárgyat, ami történik. A másik, meg, ami lenyűgöző volt, még sokkal hamarabb láttam, amikor először Először mutattak nekem profi, több, több anyaggal nyomtató printert, ami azt jelenti, hogy ki tudott nyomtatni egy, egy olyan tévétávirányítót, amiben elektronik ugyan nem volt, viszont a, a kemény műanyagház és a nyomkodható műanyag gombok, azok így egybe voltak csinálva. És akkor ez a wow. Ebben már tényleg csak bele kell szerelni valamit. Igen, igen, arra én is emlékszem, és az engem is lenyűgözött. Viszont itt ennél a... Ennél a, előtűnik a semmiből a 3D nyomtatás, e, természetesen a, ezt bemutató Instagram poszt, ami egyébként azt mondja, hogy ezt a, a Ber Berkeley Egyetemen a Lawrence Livermore National Laboratory csinálta, szóval az első e, komment az természetesen arról, hogy ó, oh, hát ebben semmi új nincs, ez a 70-es, 80-as évek óta létezik, stereolitográfiának hívják, és... E, nincs itt semmi látnivaló tessék tovább haladni. Nekem jó, de azért gondolom az történt, hogy most kezd ilyen, ilyen elérhető, vagy fenntartható áron elérhető vál, véválni ez a technológia. Biztos azért csak van benne valami új, de engem nem is érdekel, hogy régen van, vagy most fedezték fel mindegy, a lényeg, hogy rohadt jól néz ki. Egyébként 2019-es a videó, most megkerestem, és oldalról a, a szmötyibe, egy projektor világítja bele a cuccot, közben forgatják a szmötyit, változik a kép, és úgy szilárdul meg a fénynek a hatására ez a... Jó, tényleg a szmötyénél nem tak jobb szót, hogy aztán le lehet a maradékot önteni róla, és ott van benne egyszer csak a Rodennek a gondolkodója itt az a tesztnyomat. Egy hihetetlenül menő. Na, mi van még ilyen kütyű? Hát van itt, van itt még egy kütyünk, ami egyfelől kind of menő. Másfelől az egész világ leesett állal és széttárt kézzel áll előtte, hogy ezt így hogy gondoltad, Ilon? Ja, ez az Ilon, ez annyira jól esett. Márhogy nem tudom, hogy az egész, tehát a, a, a magyar tájszólás kincs melyik részeibe van meg, de Észak-Magyarország az Ilon át, azt Ilonnak betű. Igen, igen. Igen, furcsa összecsengés. Igen, Ilon, mi a fenét csináltál? Az, az pont egy ilyen felsóhajtás. Hát kérlek szépen, Ilon most szarfkormányt tett az új autójába amire hosszasan lelkesedte a múltodásnak a végén, ö, aztán derültek ki dolgok. Hát igen. A Amennyiben, hogy a szalvkormányon a, az indexet azt valami érintő billentyűvel kell megseperni fel vagy le, tehát valamelyre majd indexelsz egyszer csak. Ha eltalálod, igen. Ha eltalálod, igen. És, ö, és rájöttem arra, amikor a héten vezettem valahová, hogy én mennyire szeretem a gombokat meg a tárcsákat. Különösen a röcögős tárcsákat. Mert az ember vezet, fogja a, kormányt 3 és 9 óránál azt hiszem úgy illik, amit a száfkormányjal eleve nem lehet megcsinálni, persze, hiszen ott nincsen három és 9 óránál, ott rés van éppen. És ha hangosítani kell mondjuk a podcaston, hogy nyugodtan vitatkozhasson, üvöltve a kedvenc podcastjával, akkor lenyúl oldalra, megfogja azt a dolgot, amiről érzi, hogy az a hangerő, megcsavarja jobbra hármat, az röccen hármat, és hangosabbá válik a cucc. Nem pedig azt, hogy elkezdnek ott oldalt keresgetni valahol egy érintő kihezőn, egy olyan területrészt, ahol valószínűleg ott van egy gomb, ami elkezdi növelni a hangerőt. Tehát én nem kíván aktív figyelmet ez az, az ilyen dolog. Hát vagy legalább a tapogatás segíthetne. Igen, ezt nagyon fura és érthetetlen, hogy, hogy hogy még nem találták fel, készítették el, tették fenntarthatóan, gyárthatóvá azokat az érintő kijelzőket, amik valamilyen haptikus visszajelzéssel úgy csinálnak, mintha ott ilyen gombok vagy dudorok, vagy vezető vájatok lennének azon a felületen, és így módon aztán kezelhetőek odanézés nélkül is. Mert igen, tehát azért a, az érintő az kiderült már, hogy azoknál a fizikai gombok sokkal jobban kezelhetőek. Ugye erről is van egy hírünk, amennyiben a, az F-35-ös vadászgépnek a glász kokpitja, azaz a csupa érintő kijelzőből álló vezérlőpaneljei mivel csupa üvegből állnak, és érintéssel kell őket vezérelni. Valami 20%-kal nagyobb az esélye annak, hogy a pilóta félre nyom. Ugye? Valahogy így emlékszem, hogy ez volt a szám. Igen, és van hozzá egy, egy cikk is egyébként, amit egy, egy neve elhagadását kérő pilóta. Nyilatkozik eléggé hossza, hogy írta a cikket is. Aki több különböző repülőt repült, Hornetet egészen biztosan megelőzte a Harriert, és, és azoknak a cockpitjéről is beszámol, és volt az, hogy a herrieren valami rossz helyen van elhelyezve, igazából nem az igazi, és hogyha ezt hüggőleket leszállásnál billented át, akkor hirtelen hülyeségeket kell kezded csinálni a gép, de mindenkinek megtanítják az iskolában, hogyha valamit átkattintasz, és a gép nem úgy viselkedik, ahogy vártál, akkor nagyon gyorsan kattints vissza, és figyelj kicsit jobban oda, <gül> meg hogy vannak azok a, azok a kontrollok, amiket hízellag a repülés és unomában kapcsolgatod, hogy megnézze, hogy változik a kijelzőn az ábra. <gül> de van erre is. Azért ehhez képest ott van, a, ott van a full glass cockpit, aminél meg hát nincsen más megoldás, ott, ott el kéne találni azt, hogy, hogy hol van pontosan ez a gomb, visszajelzés nincsen, és hogy higgyük el azt, hogy hogy ezek a repülőgépek, ezek hogy mozognak, meg remek, meg dolgok történnek légi harc közben, nem az igazi keresni egy ikont közben. Hát azt gondolom, hogy légi harc közben nincs szüksége arra, hogy ikont kezeljél, ugye, vagy keressél azért ezeknek a vadászgépeknek a létfontosságú vezérlő rendszeri azok mind a, a hotass vezérlő elemeken, tehát a joystickon és a gázkaron vannak elhelyezve, amik mindegyik gomb más formája, más tapintású, más méretű, hogy abszolút tapintással is el lehessen dönteni, hogy éppen mit markolászol, vagy mit nyomkorászol. Egyébként a horretes részét, mindenképpen olvasd ennek a cikknek, egy keményen megfogalmazott szöveg, tehát azzal, azzal, azzal lehet küzdeni, de kb. mondja ezt a hornetet azt egyrészt széttaposásra tervezték. Másrészt pedig vannak olyan, olyan remegések, meg olyan zajok, meg olyan zúgások, olyan búgások abban a gépben, hogy az ember tudja, hogy ha ilyen hangot ad ki a gép, akkor azt fogja csinálni, hogy hogyha nagyon fel kell húzni, és ezért tiltásig kell pörgetni a motort, akkor azt kell megvárni, amíg az ember erőből maga felé húzza a... azért? Botot. Kormányt. Botot, igen. És amikor olyan hangja van, mint egy vízesésnek, az jó. Amikor a lábad felül hallod, hallod a vízesést, akkor úgy viselkedik, hogy ha viszont be kéne érni az ellenfelet és befogni, hogy gépfegyver el tud találni, akkor úgy kell, odaig kell navigálni a gépet, hogyha a fejed felett lenne a vízesés. Ah, ah, ah, ah. Nagyon jól hangzik. Ilyen bátor, bátor világnak tűnik. De azért az F-18-osban még nagyon-nagyon sok gomb van. Tehát az azért inkább egy ilyen gombos, analóg műszeres vezérlő, hátpult, ilyen nagyon bonyolult nyomógomb, tábla, hegyek. Ezzel szemben az F-35-ösnél azért tényleg nem sok ilyen gomb van, de azért természetesen a joystickon ott is az van. A másik, ami izgalmas volt, a jó múltkorában beszéltem egy fickóval, a hosszan dolgozott a szábnál, és ő mondta, hogy a, a szábnál a repülős, meg az autós rész, amennyire ő tudja, nem volt durván elválaszt. Tehát, hogyha a repülőknél az lett a, a direktíva, hogy Minél kevesebb zavaró utc az infókat viszont így kell kijelezni, hogy. Akkor az nagyon gyorsan megtalálta az autóba is a, a műszerfalra az útját ezzel. Uh -huh. Na de ez, ezzel nincs bajunk, nem? Abszolút nincs, csak érdekes, hogy, hogy azért ez kettő nagyon másfajta cégnek gondolta az ember. De a Samsungnál nem feltétezzem azt, hogyha valamit kitalálnak a gyártásban, akkor az hamarosan jelentkezni fog a telefonomban is. <gül> Érted lehet, hogy azért is, mert nagyon nehéz átvinni. Az újra tervezett újt. Be kell vajon eddig az autóról és a vadászreplőgépről is, ugyanezt gondoltam. Egyébként a tőkesújt emle, tőkes emlegetve jut eszembe, hogy a napokban láttam valami videót, ahol irgalmatlan méretű hajókat bocsátanak vízre. A videó nyilván a vízrebocsátás monumentalitása miatt készült, de nekem meg az ütötte meg a szememet, így látszik a, a tankhajó teste még úgy is, hogy nem fedi víz. És hogy most vettem észre, hogy ezeknek a nagy dögöknek az orrában, mármint ott az orrésznél, vannak olyan propellerek, amik, amiknek a síkja a haladási irányra párhuzamos, tehát úgy tudják kanyarítani az orrukat, hogy, hogy ez a propeller elkezd jobbra vagy balra húzni az orrot. Uh -huh. És hogy én azt hittem, hogy ezek a nagy dögök is még mindig úgy működnek, hogy van hátul egy irgalmatlan nagy lapát, és akkor az bekfordítod jobbra, csak akkor elkezd kanyarodni balra a hajó. Tudom, milyen nehéz párhuzamos parkolni, hogyha megmagyarak van, nem tudom én, 48 ezer darab konténerrel? Aha, igen, azt értem, hogy erre szükség van, tehát most, hogy láttam, eléggé magától értetődőnek tűnik, hogy így kell legyen, de eddig valahogy ezt nem gondoltam, hogy ez így van. Természetesen ezek a nagy vasak azért elég lenyűgözőek függetlenül attól, hogy milyen sok minden miatt nem szeretjük őket. Itt a 48.000-rel sokat mondtam, most azért megnéztem, hogy a Maersk-nek a AAA nevű nagyon nagy osztálya az 18.340 nagy konténert tud elhozni. Ö, az sem kevés. Nem, egyébként. az se tűnik kevésnek, pontosan. Így, ahogy mondod. És aztán ezt növelték, tovább, ne is menjünk bele. Ezek mindig lenyűgöznek, pláne az, amikor van az a, az a fajta, hajó, biztos ismered, képek szoktak róla lenni, ami így le tud süllyedni, nem tengerletjáró, de majdnem, és a hátára vesz uh, kisebb hajókat, olajfúrótornyokat, ezt, azt, És az különösen durván néz ki, amikor mondjuk egy, egy teherhajó, ami úgy néz ki, mint, hogy kirobbantották volna a közepét, az csendesen hajókázik valahol egy uh, rohadt nagy fúrótoronyjal a hátán. Hm, Jól hangzik. Nekem meg, amíg mondtad, még eszembe jutott egy dolog az pernyőkhöz, főleg autóban, hogy továbbra is könyörgöm a mérnököknek, hogy találják ki a haptikus visszajelzéssel képernyőt autóba. Nem hiszem, hogy ezt ne lehetne megcsinálni. Na de nem ezért, nem, vagy nem ezzel akartam visszajönni, hanem hogy, a, hogy ugye mostanában jelenik éppen megfelé a Mustangnak az elektromos autója, a Mach-E, vagy mach -E, és ebben is van egy körülbelül ugyanúgy kinéző tablet mint ami a egészen mostanáig így kinéző teszláknak a műszerfalán, azzal a különbséggel, hogy ennek az egyébként portré formában álló tabletnek a, az alsó harmadába betettek egy nagy tekerő kapcsolót, egy pont olyat, amit te szeretsz, tehát egy olyan tárcsát, amit ha tekersz, akkor röcög, és azzal lehet vezérelni egy csomó mindent, meg a közepébe még egy gomb is van. Szóval, hogy tulajdonképpen megoldották, hogy az érintő képernyő alján azért legyen egy szép nagy fizikai tekerő gomb is. Eléggé nem lehető módon. Nekem van egy másik vágyam is egyébként ezen túl még, hogy a, ha már vannak ezek nagy kijelzős, autós szórakoztatók összponti ö, anyaszomorítók, akkor annak ne hát durván kettő és félfajta esztétikai legyen, de erről biztos, hogy sírtam már. Van az egyik a beleegesztettünk neked egy olcsó android tabletet örüljél esztétika, itt még az ikonok is ugyanazok. Tehát ez a megvette valamit, amire még az, az annyira sem vette a, fá a fáradtságot az Amazon, hogy rakjon rá edikonokat, és Jeff Bezos mosolygó jépegét. Van a másik, amikor a, mi mindjárt tudjuk, hogy többször láttad a Fast and Furious-t, ezért van minden a kijelződön, neon színekkel, és van a harmadik egyébként, Sony gyárt egy-két ilyen high-end hangosítást a kocsikba, ami, mi tudjuk, hogy hívista vagy, berakunk ide egy nagyon nagy szálcsiszolt alumínium cuccot, egy darab tekerővel. Navigációt csak az idióták használnak. <gül> és ha valaki megcsinálná ezt a repülőgépes esztétikát, tudod, amikor van középen egy kocka alakú kijelző, a szélén 3-4-5-7 gomb, ami konkrétan jól néz ki, és használható is, de azt mutatja a piac, hogy erre nincsen tömegigény valójában. Hát jó, lehet, hogy nem láttunk minden műszerfalat, nem? Elég hosszan googliztam különböző autóhangosításos fórumokat, de valahogy mindenki, mindenki polval Walker szeretne lenni. Egyébként igen, én is csak a vita kedvéért mondtam, amit mondtam, mert én se találkoztam még igazán jól kinéző digitális műszerfallal. Hát, vagy legalábbis, ha találkoztam, nem hagyott mély nyomot. Azok viszont nagyon ismerős típusok, amiket felvázoltál. Valóban. Na jó van, azt mondod, hogy megkaptam az én adagomat, és most már itt az ideje valami mással foglalkoznunk? Nem feltétlenül Egyébként egy s kapcsolódó hírünk még van. Amennyiben kiérdették az autók visszahíveset, 130 valahány ezer kocsit. Ez az az ügy, amiről korábban már beszéltünk, hogy a, a középkonzol monitor index és autopilot és hátsó kamera és sok minden vezérlő eszközben használtak egy olyan EMMC NAND csipet, amiről feltétezték, hogy valameddig jó lesz, és úgy néz ki, hogy kevesebb ideig jó, tehát az újraírások során tönkre megy. Ezek a nant csipek, ezek így működnek, tehát senki ne lepődjön meg. A, az élettartamát tervezték durván alól. Plusz arról el lehet persze vitatkozgatni, hogy amikor megveszed egy autót, akkor számítasz arra, hogy, hogy ebben egy korábban állandónak, vagy, vagy nem kupó alkatrésznek számító, számításnak egy alkatrész, egyszer csak el fog 1000 dollár plusz szervizdi árban romlani. Mindegy, zárója vissza. Viszont az amerikai nem a közlekedés biztonságán, hogy a fogyasztóvédelem addig cseszegette őket, amíg nem hirdette ki egy 135 ezres visszahívást, és cserélik ezt a darabonként 1000-valány dollárra részt. Ez azért sok pénz lesz nekik. Hát, de igen, ez ilyen drága akatrész. Meglepő. Hát rá van forrasztva az alaplapra az elromló, elromló csíp, az alaplap be van szerelve a monitorba, a monitor pedig elomásznak a szívizom ilyen szívizom van hozzá kötve személyesen. Ja értem, szóval a is kell cserélni hozzá. Oh. Fájdalmas lehet valóban. 200 200 millió dollárról beszélnek? Na jó, azért az belefér a tesla -nak. Most, hogy úgy fent van a csillaguk, és már majdnem gyártanak annyi autót, amilyet ígértek, hogy gyártani fognak. Igen, már már nem profitabilisek is, anélkül is eladnák a zöld kreditjeiket. Így van, így van. Emlegette Jeff Bezoszt, és egyébként nem emlegette Jack Mát pedig. Ezek az emberekkel történtek a héten dolgok. Csak már nem figyeltem, most megint előkerült? Hát ennyi történt, hogy előkerült, és nem volt az arcára írva, hogy három hónapja strandpapucsal ütik a talpamat, amíg azt nem mondom, hogy mégiscsak nagyon jó a kínai állam pénzügyi rendszere, és igazán nincsen szükség arra, hogy én azt megreformáljam. Szóval ez így nem volt az arcára írva, hogy ez történt vele. Nem tudjuk, valami egészen vird helyen bukkant fel, már, ugye? A leggazdagabb kínai ember és az Alibaba tulajdonosa. Nézzétek, a kínai értelmiségek sem szoktak boldogtalannak tűnni, amikor végre egyszer kiengedik őket és hagyják, hogy, hogy egy picit beszéljenek a kamerának, ahelyett, hogy szabad merülnének le és hoznának fel a tenger mélyéről igaz gyöngyöket 300 méterről. É, igen, minden esetre érdekes, jó lenne, jó lenne megtudnunk, hogy mi történt Mával az elmúlt hónapokban, amikor hát eltűnt lényegében. És azt gondolom, hogy ha csak úgy a saját szándékából tűnt volna el, akkor most, amikor előkerült, akkor azt mondta volna, köszönöm a sok aggódást, saját szándékomból tűntem el, de most visszajöttem. De ő nem ezt mondta, hanem valami óvodásokat üdvözölt kis túlzással. Már mi nem egy kis túlzással üdvözölte őket, hanem hogy én nem tudom pontosan, hogy jól emlékszem -e, de valami ifjúsági rendezvényen lehet, hogy valami technikai, technológiai táboron. Ú, ez, ezért nem ezen a hanem egy héttelet előtt, de igen, kb. igen, igen ez a nem, idősek, fiatalok baráti ö, teniszmérkőzés előtt mondott pár szót, hogy valami hasonló. Igen. Tehát konkrétan tényleg megmutatta az arcát, hogy ő még van. Igen, szóval, hogy ő még van, őt visszaengedték az életbe, Jeff Bezos viszont az Amazon tulajdonosa, és most éppen a második leggazdagabb ember a világon, mert Elon Musk valami furcsa okból megelőzte. Szóval Jeff Bezos meg azt mondta, hogy egy kicsit elunta a mindennapi ügyek intézését, ezt most már átadná inkább Andy Vigye ő a, nem tudom, írja ő alá a szerződéseket, még levelezzen ő a navval. Jeff ezen túl érdekesebb projekteknek szeretné szentelni az idejét. Az Amazonos barátomnak estettem azt, hogy akkor most már nyugodtan lehet teljes állásban nehez ne sikermelény influencer, mert hogy abban gyakorta fotózkodott a teljesen függetlenül. De egyrészt azt mondta, hogy rossz ízű volt ez tőlem. Másrészt, hogy Jesse pedig sokat finomodott, amióta ő először hallott róla, és lehet, hogy nem lesz a Amazon CEO. Én semmit nem tudok a csáborul egyébként ezen túl. Én nekem is most először tűnt fel a neve, szóval most először hallottam róla. Az AVS-nek a vezetője, ami hát a fél internet. Azért az egy izgalmas fej. És viszont ugye jó gondolom, bár most nem nem találok hirtelen róla fotót, Uh, nyilván azért is, mert rosszul keresek. De de hogy uh, ő ugye egy ilyen kaukázusi típusú ember. Uh, úgy unalmas fehér ember, igen. Úgy nevezett unalmas fehér ember, ami azért uh, érdekes, mert mostanában valahogy a legnagyobb uh, völgybéli techvállalatokat mind indiaiak vezetik, de itt úgy tűnik, hogy itt most nem, nem, nem egy indiai kapta a kezébe a kormánybotot. Lehet, hogy azért, mert ez nem egy techvállalat de hogy nem. Hogy a fenébdele lenne? Egyébként azt írja wikipedia hogy magyar származású valahonnan messziről. Mármint, hogy, hogy hogy messziről, hogy Miskolcról jött. Így érted? Nem, hanem, hogy uh, is a Jew with Hungarian ancestry. Ja, hogy csak az ancestry -e nagyon távoli. Nem nagyon fejtik ki, hogy, uh, hogy éppként hogyan a Hungarian ez a drága Jesse. Aha. Ú, uh, mindenki magyar. Jászi Oszkár elkoborott ikonokája. Mindenki magyar mostanában ott Amerikában. A külügyminiszter az olyan, olyan magyar, hogy tán még egy pár szót is tud a nyelvünkön. Tessék, az Amazon-t is egy magyar ember vezeti. Még a végén figyeld meg, ki fog derülni, hogy valamelyik nagy tech mogul, aki egyébként indiainak látszik, valójában ő is magyar, vagy rendelkezik magyar gyökerekkel. Igen, jó, hogyha jól emlékszem, akkor Blinken és Jesse között az a, ő az a hasonlóság, hogy egyiknek a családját sem sikerült elég hatékonyan megölni 45-ben. Emiatt külföldön lehettek nagy emberek. Na jó, azt hiszem egyébként, hogy Andy Jesse-ről nem kell semmit gondolni, tehát ne, nem, nem várható, hogy bármi változna az Amazon házatáján ettől. Nem nagyon, viszont akartam egy rövid, egymondatos, undorító, guztustán tolva, elgecizést tartani ha már lehetőségünk van erre. Amennyiben van ítélet, hogy az Amazon azt a pitán és kizellag eddig azt hittem a magyar ö, vendéglátósok, valamint a teljes gig által alkalmazott húzást csinálta, hogy lenyúlta a alkalmazottainak a borravalóját, és azzal egészítette ki a fizetést, hogy nehogy már pénzt kelljen nekik adni, csak úgy. Hogy? Mi csinált? Lenyúlta a borravalójukat, de visszaadta nekik fizetésemelés címén? Nem, lenyúlta a borravalójukat és annyival kevesebb fizetést adott, amennyi borravalót kaptak. Miután elvette tőlük a borravalót? Hát azt odaadta nekik. Ja, Tehát a borravalókból fedezte a fizetésük egy részét. Ja, értem, értem, világos. Nagyon, nagyon szellemes megoldás. Igen, kevesebbére is kötöttek már fel embereket. Ezt most a Federal Trade Commission ítélte, hogy ez igazán nem volt szép, és utána hagyják abba azon nyomban rögtön, ha egy mód van rá. És kik kapnak az Amazonnal jattott? A futárok, vagy a, a sofőrök. Á. Mert hirtelen itt felködött hogy a rendszergazdák a AVS-nél bitcoin kapják a valót, de nem, erről valószínűleg nincsen szó. Az a azért vannak ilyen kiszállítós dolgok, hogy jól amígszem, akkor vásároltak fel ezt a klasszikus vírus van, tehát zavarja el egy alufizetett embert a boldba, hogy vegye ennek egy salátát típusú vállalkozást is, de ez most a sofőrökről szól az ügy. I see. Avagy értem. És hogy beletett állítani a webes felületen, hogy olyan jó, hogy aki ezt a kap, 5 dollár adott a sofőr, amit azon nyomban át is könnyülhettek a fizetésének. Értem. Jó, ja, akkor nem is tudom. Beszéljünk a kecskékről, uh. az egy sokkal vidámabb témának hangzik. Hát abban, abban a szempontból mindenképpen, hogy egy farm 50 ezer brit fontot keresett a kecskének a prostituálásával. Amennyiben, hát úgy, ahogy az ember kamerás modellre fizet elő, hogyha valaki csinál ilyet, úgy kecskéket lehet be, lehetett betárcsezni a Zoom értekezletbe, és a kecske ott nézett. És ezért öt fontot kértek, és ez annyira jó tűnt egy csomó embernek, hogy ebből egy raklap pénz összejött a farmnak. Ennél egyszerűbben és primitívebben pénzhez jutni, azt hiszem nem lehet. Igen, igen. Azt a cikk azt írja, hogy az ötlet kihagyalója egész pontosan a kecskék gazdája, egy 35 éves csaj, az maga is inkább viccként írta csak ki a honlapjára ezt az ötletet, és maga is meglepődött, hogy milyen sokan kapnak kapva az alkalmon, és rendelnek kecskét a havi beszámoló meetingre. Én is rendelnék, figyelj, tökre megérött fontot, hát még a kapok állfás számlát is róla. Igen, majd hozzátette azt hogy egyébként, hogy sokkal jobb biznisz, és viccesebb, mint eladni a trágyát. Hát, ami Igen. a másik uh, growth hack volt, amit alkalmazott. <gül> Jó, ezt szépen kitalálta. Ezért, ezért ő, Hát mondjuk Nobel békedíjat nem érdekel, de esetleg egy biológiait, egy kommunikáció elméletit kellene kapnia. Igen, Nobel békediet le van járatva annyira, hogy azt nem adnék csak úgy egy kecskés embernek, de, de valamit mindenképpen. Hát legalább egy nagy, nagy tapsot. Nagy taps egyébként még jár annak az alkalmazásnak is, ami viszont szintén a meetingek megédesítésével foglalkozik, és most jött velem szembe a, a Product hunt azt hiszem, ami szerint is a FreezingCam.com azt tudja, hogy akármilyen videócset programban is vagy éppen, azt tudja szimulálni, mint hogyha elromlana a webkamerád, vagy lefagyna. Van egy gombod, amivel le tudod fogyasztani magadat, sőt, még ilyen elromlás jeleket mindenféle összezavarodó képet is tud simulálni, meg videót is tud lejátszani, tehát rögzíthetsz magadról egy végtelenített webkamera képet, és azt bejátszhatod mondjuk az iskolai Teams meetingre. Természetesen meg lepődtem, hogy ilyen készült, és igazán, azt gondolom, hogy ez a 16. ilyen, és az előző 15-öt már rég, meg már tavaly, tavaly tavasszal megcsinálták. De azért még így is úgy érzem magam, mintha csak az idősebb hallgatóknak ismerős, életlenek című francia végjátékot nézném az 1990-es években. Lehet, hogy 80-asokban. Gyönyörű. A technika igazi alkalmazása. Ez amúgy igen. Legutóbb az, az szórakoztató, amikor behozták el egyszer, először a. Azt hiszem, cigi automata volt, ami arcfelismerés sem működött. Az arcfelismerés eleve az a dolog, ami sír azért, hogy, hogy az emberek átverjék, és hogy rendkívül gonosz dolgokra használják. És ez még annyira szar volt, hogy ha odálltak elé egy. Hát kb. ízével egy kozmopolitan magazinnak a címlapjával, ami volt egy nagy felbontásban ki fotó, akkor az alatt lehetett verni és levehettek fiatalok cigit maguknak. Amit önmagában nem támogatok, mert gyermekek ne cigizetek, mert nem szép dolog. Ellenben, aki ilyen primitív technológiát gurít ki az utcára és eladja bárkinek, az megérdemli, hogy kihasználják. Én tovább megyek, felnőttek is a cigizetek, mert az egyáltalán nem szép dolog, nem is kellemes. Mármint nem neked, hanem a többieknek. De. De hát amit bemutattál, az viszont, vagy bemutattunk, az viszont csodálatos. A gondolom ez volt az a pillanat, amikor ilyen arcmaszkokban is, mármint egy magazinból kivágott sík arcmaszkkal mentek cigit venni az emberek, már csak a vicc kedvéért is. Apropó, nincs -e valami olyan hír, én csak fél szemmel láttam, mert nem követem, hogy a következő iOS-t fel fog ismerni most már maszkban is, hogyha van uh, órád. Mármint Apple Watch-om? Igen. De nincs Apple watch de Egyébként meg, ha van Apple vacsom és itt van a karomon, akkor nem lehetne, hogy nem felismer, hanem egyszerűen csak tudja, hogy itt van a vacsis is, és akkor az biztos én vagyok. Nézd, lehet, hogy valójában ez a trükk mögötte, ö, hogy is mondjam, nem ez lenne az első, ha hírt egy picit túligírő cíművel találkozom a héten, de ezt már neked elpanaszkodtam magámba, és igazán nem akar megkezni a sajtót. Pedig nyilván ezen a héten is. Én nem értem, hogy... Ö, hogy viszont ezek az felismerő rendszerek miért nem elégszenek meg a, a szem és a hajvonal elemzésével, meg esetleg a fülformájával. Hát a fülformáját eleve oldalról kéne látnia. Hát, nem feltétlenül. Ami szemből látszik, ugye számos embernél az, az előről látott fül is tökéletesen kiolvasható, megtekinthető. Úgy lehet, hogy a, a telefonfeloldás az, az elég információ lenne, de úgy gondolják, hogy talán, vagyis is mondjam, pénzet, paripád és fegyvered ne lehessen elutalni egy jól sikerült fülimidációval? Hát azzal ne, de azért a szem, meg a homlokráncok, meg a hajvonal az már elég kellene legyen. Hmm. Kíváncsi lennék, tehát jó, nem tudom, hogy mi a válasz, de kíváncsi lennék tényleg arra, hogy mit mondanak a mérnökök, amikor megkérdezik őket, hogy és az arcfelismerés funkció miért nem működik, amióta maszkot hordunk? És nagyon nagyon kíváncsi lennék, hogy mit magyaráz el. Most nem tényleg nem ö, szivatással vagy leckésztetéssel készülnék erre az eseményre, hanem őszinte kíváncsisággal, mert lehet, hogy, mert lehet, hogy valami ilyesmi a mód, meg vagy a válasz, hogy egyszerűen tudom én, száz darab pontra fejlesztették le az algoritmust, és az nem fog tudni hirtelen 30 ponttal is boldogulni. Egyszerűen csak, mert százat vár. Vagy lehet, hogy a szájformája vagy az orr formája, vagy az orjuk formája az olyan jellemző, hogy anélkül nem beazonosítható egy ember. Vagy nem is feltétlenül a formája, de mondjuk az ornak a szemhez mér távolság. Tehát van egy csomó ilyen viszony, viszony szám, uh -huh. ami bővíti az ah, Értem, tehát hogy itt nem tulajdonképpen nem is, hogy mondjam, bőr mintázatokat, meg, meg szemmintázatokat figyel az arcfelismerés, hanem a jellemző Tereptárgyaknak az egymáshoz képesti távolságát, meg méretét? Elképzelhető. Elképzelhető, logikusan hangzik. Igen, az sokkal könnyebb, mint a illeszteni. Úgyhogy jó, akkor biztos, így működik. Akkor most már kitaláltuk, így működik. Ha nem így működik, akkor mennyire jó fejek vagyunk, hogy ezt az, ezt az ötletet megadtuk. Igen, mától lehet ezzel, ezzel védekezni? Jó lesz. Plusz hát, közösségi távolságtartással. Erről így teszem, mert volt a héten egy egyetlen nem technológiai hírten, ótra högtem rajta amennyiben Franciaországban rendőrök feloszlottak egy 81 fős ó, oh. És azt mondta a helyszíre kiérkező nyomozó, hogy hát egyrészt megsértették a karantént, másrészt a maszkviselés, valamint a közösségi távolságtartás terén is voltak hiányosságok. A hiányosságok kifejezést használta. Uh, lehet, hogy nem, de valami hasonló. Tehát hasonló a rendőrül hangzót. Igen, értem. De ez szétnek hangzik. Egy orgi, ahol megsértik a távolságtartás szabályait, el se tudom képzelni, az milyen lehet. Úgy Igen. Na figyelj csak, mindre hökött még a múlt héten a világ. A Gamestopot ot meghekkelni próbáló redditorokon? Ó, bele se menjünk. Ö, nem tudom, most mennyi én tegnap néztem utoljára az árfolyamat, akkor 90 dollárra volt leesve. Ú, uh, hát az ami 300-ról, vagy 350-ről. 480-ról. Úf, aha. De januárban kettőn volt. Nem tudom, hogy kettő dolláron. Igen. Tehát még van, aki masszív nyerésben van, de aki egy kicsit is későn szállt be, és vagy még bent van, az, az disznó nagy bukások előtt áll. El. És akkor ezt jellemezhetjük úgy, hogy tehát ahogy a sajtó egy pár napja tárgyalta ezt az egész GameStop-sztorrit, mi szerint a, a Redditor kisbefektető tömeg megtanítja kesztyűbe dudálni a, a nagybefektetőket, ez akkor végül mégsem teljesen így lett ez uh, már akkor sem volt igaz, amikor megírták. Tehát, hogy arról egy pillanatig sem volt szó, hogy itt a globális pénzügyi rendszert és vagy a valszritet bárki megszivatná. Egy-két hedgefundot megszivattak. de nagyon szórakoztó volt nézni. Ugye, az azért volt a tervekben, hogyha hogyha elég magasan sikerül egy bizonyos határidejig tartani a GameStop árfolyamát, akkor lesz olyan vandami ami konkrétan csődbe megy, vagy hát szól el... Elfogy a pénze. És aztán ez nem történt meg. És ne, történt két okból az se történt, történt meg. Hát de nem, egyrészt kapott. Technikailag. Hát bevásárolt magát a, a konkurencia. Ja, hogy a konkurencia adott pénzt, hogy abból tudja kifizetni a... De egyébként akkor már sokat sikerült lehozni az árfolyamot addigra a nem tudom kiknek. Most igen, igen, igen, igen. Mert hát kiderült, hogy a robinhood Hoodnak nincs elég pénze kereskedni, hogyha ha ilyen jellegű ron van. Robinhood ez az algoritmikus kereskedőplatform? Nem, ez zappos történet, ahol kisbefektetők beszállnak, feltöltik a kis pénzüket, és abból vesznek részvényt. Uh -huh. Jutalékmentesen. A Robinhood ilyenkor azt csinálja, hogy eladja az order flow nevű, tehát a, ki mit szeretne venni információt egy hedgefundnak. A hedgefund algoritmikus kereskedő cucca az vásárol. A kisbefektető vásárol a piacon picit drágábban, hiszen akkor már egy olyan szereplőtől fog venni, aki, aki hamarabb tudta azt, hogy mit szeretne vásárolni mint ahogy az ő vásárlása végbe ment volna. Itt nyer a hedge fund automatikusan, uh -huh. de a külbefektető hozzáért a részvényhez, csak nem optimális áron, vagy nem legalacsonyabb áron, és, és így jutalékmentes. Like Tehát ez úgy ingyenes neked, hogy téged azért közben eladnak egy kicsit. Aha, értem. Ellenben az volt a probléma, vagy így magyarázza a Robin Hood, hogy, hogy a részvényvásárlás és az elszámolás, a clearing között van egy-két nap csúszás, amíg neki, letétben kell tartani az összes biznisznek a, az ellenértékét. Tehát, hogyha nagyon sokan, nagyon sokat kereskednek, akkor ott ül egy csomó olyan pénz, ami, amit te kell rakni, és hogyha ez a, hogy a cashflow problémái vannak, akkor be kell szüntetni a kereskedést, hiszen nincs amivel fedezet, fedeznie az üzleteket. Értem. Tehát, szerintem belefutottak legalább egy növekedési problémába, Ö, a kisbefektetők belefutottak abba, hogy a, az ingyenes cuccnak Egyrészt uh, vannak korlátai, másrészt a piac az uh, keményebb vagy uh, nehezebben megdönthető, vagy, uh, vagy nem lehet egy rohammal átverni, mint ahogy gondolták. Ennek lesznek majd még következő, minnyi, ez majd szerintem következő adásokban, mert azt is vizsgálja az amerikai törzsdöfelügyelét, hogy az, hogy ők fórumon egymásnak pénzügyi tanácsokat adtak, az uh, most benfentes kereskedése vagy sem. Izgalmas. De összességében már, már megjelentek az első szimpatikus cikkek azokról az emberekről, akik azt mondták, hogy hát én most betölöm a zöld nullára a teljes fogorvosi életemre félhetett pénzemet, majd néztek másnap, hogy mínuszban vannak. Uh -huh. Úgy kb. ennyi a story. Szórakoztató volt. Én mindenkinek azt tudom mondani egyébként, hogy két dolgot csinálja meg, az egyik, hogy töltse le a, nem tudom, magyar és fent van -e még a Big shortot és most figyeljen azokra a, ilyen brekti, Zavaró jelenetként működő részekre, ahol ezek a pénzügyi rendszernek a működését, az asszonyakádban a pesgővel a kezében. A másik meg, hogy a, ugyanennek a, a Michael Lewis-nak a Flashboys könyvét megjelent magyarul is, ráadásul villámfiúk címen. Az is ilyen kötelező olvasmány, pénzügyi ismeretek meg tök izgalmas, meg tele van technológiával, és elmondja azt, hogy hogyan lehet milliszekundumokon pénzeket nyerni. Nem, most hirtelen nem tudom eldönteni, hogy elkezdett vadul vonzani ez a lehetőség, hogy ilyet olvassak. Vagy inkább még jobban álmosodtam volna? De ez tényleg nagyon jó. Tehát az a. a hogyan cselezed ki azokat, akik e, a legrövidebb úton tudnak beküldeni információt a tőzsdére, és valahonnan megszerzik azt, hogy mit kéne venni. És tudsz -e olyan piacot építeni, ahol ez az előny nem érvényesül annyira. Mm. És erre úgy emlékszem, volt egy olyan megoldás, hogy rendelsz egy fekete-nézű szekrényt, veszel bele random hosszúságú TPK-bet, és felcsavarod. Mert méterenként nő a távolság és lassul a kereskedelem, és a többi. Nagyon bonyolultnak hangzik, amit mondasz. Ha nem tervezel neki menni a Wall Street-nek, akkor nem fontos tudni. Ha igen, akkor előtte igen. Akkor nem tervezek neki menni a Wall Street-nek, egy újabb érva mellett, hogy mégse tegyem, bár eredetleg akartam, de ezt most elengedem. Hát Viszont én úgy látom, hogy nagyjából elengedhetjük ezt a mai adást is, amennyiben miről beszélnénk még? Nem tudom, igazából szerintem is elfogytunk. Legyen ennek vége, és akkor jövő héten majd jövünk kütyükkel. Végre, végre. Kütyös adás lesz, nagyon várom már. Házi feladat, keressél Sziasztok, hallgatók! Sziasztok, hallgatók!